Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyra filandiya wa sayyidil mursalin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri, rahli al'uqdatam min lisani yafqahu qawli. dünən artıq qalmışdıq. Hə? Dünənki ara idi. Başqa dünən artıq qalmışdı. mən maraqlı bir yerdə qalmışdım. <coughs> Dedi ki, nə qədər mühafəttələr var ki, əvvəllə nə ilə başlayır? Hə, gülsə. Hə? hə? axırda heyvana əvvəli şey <coughs> isimlə ilə başlayır, axırı görəsən ki, heyvan isimləri ilə qətirir və ümumiyyətlə insanlar həmişə yeni düşünməlidir. Şeytan sonradan olaraq peşman olacağı şeylər eləkdirməməlidir. Yaxşı, qardaşlar, Qarqahan qar qar kəsən sakizliamı okuyan inşallah o sonra şey elə oxuyar sildə. Bu həmkesinlə qalacaq, amma bu 10 dəqiqədən sonra artıq qal gəcək. Demək, bir də qayıdiya toxundu. Dedi ki, insanın ağlına gələn ilk düşüncələr çox vaxt nəyə olur? Şeytanla olur. İnsana qor qazandırır mı? Yaxşı bir də oturumsa qardaşlarla ya və ya evdə. Bir də ağlıma gəldi ki, durum gəlmişdi. Hə? Onda nəyin çəksən? onu gedir. Niyə? Çinli, Axı, qayda ki, ağla gələn fikirlərə, yəni insan gərcəkilsin. Axı hansına da. Hə? <coughs> Bakır, hansına deyəndə, var, insan elə bir anda, yəni doğrunla, yəni səfi ayıra bilmir. Hətta o anda istir hökm verən insan də elə bilək ki, o düzdür. Yəni, o qaydada zikr edirdi ki, əsas ağla gələn fikirlər Ya qəzəb anında Məsələn Buna misal Talaq, ya yəni bələ şeylər, qardaşların arasında problem olar İlk anda çalışdığı hüküm verməsin Sonra Hansın dedi Hə? Xorfa anında, Şəhvət anında Bir də qəflət anında Qəflət anında ümumiyyətlə hansı gedir Ümumiyyətlə cahil insandır Ya, və yaxud istər ticarətlə məşğul olan cahil dey, hər hansı bir ticarətlə məşğul olmaq istəyir. Birdən bir ağlına fikir gəlir ki, alın bunu satım. Yox, deyə soruş, maraqlanan götür-göylə və yaxud <coughs> hər hansı bir dini məsələdə hökm vermək istəyir. Məsələn, cahil dey, elmim yoxdur. Birdən birə ağlına gəlir ki, bu hədis, məsələn, belə bir hədis var, belə edeyim görsən ki, sən rəvayətçi proy meşə əməl edəyəmizə. Ona görə, insan gələ belə məsələlərdə tələsməsin, soruşsun. Yaxşı, sora <coughs> gətirdi ki, Allah Subhanahu taala sifəti, Allah Subhanahu taala sifəti Allah Subhanahu taala səbrlidir. Amma Allah Subhanahu taala qəzəblənməyi Allah Subhanahu taala səbirdən çıxartmaz. Və Allah Subhanahu taala-nın və yaxud qısqanclığı Allah Subhanahu taala-nın qullarına mühlet verməyinə və yaxud qullarına üzr verməyinə əngəl olmaz. Və yaxud Allah subhantallarının ucalığı nədir? Onun yaxınlığına mani olmaz. Yəni, bu Allah subhantalları xasılan sifətlərdir. Amma insanlarda tamamilə və tamamilə bunlar hamısı nədir? Tərsinədir. Və insan qəzəblənərsə, görürsən ki, o qəzəbi onun ədalətinə olur Amma Allah subhantallarının qəzəbi heç vəxt onun ədalətdə hökum verməsinə mani ola bilməz. Yəni, əsas məsələ qalmışdıq bilən, hələ ki, qıskançlıq məsələlərinin üstündə qeyrət məsələləri üstündə və Allah təala ümumiyyətlə özündə olan sifətləri şək yox ki, bu sifətlərə ənincisi deyil, bu sifətləri qullarında görəndə sevinir. Məsələn, fa inna subhanahu rahimun yuhibbul ruhama. Allah Subhanahu rəhimdir, kimləri sevir? Rəhmli olanları sevir. Və, və Allah Subhanahu kərimdir, verəndir. Və Allah subhanətə Allah kərimləri sevir Və alimun yuhibbul uləmə Və Allah subhanətə Allah ilimlidir və alimləri sevir Və qaviyyun yuhibbul müminil qaviyy Və Allah subhanətə Allah gücqü və sahibidir və güclü müminləri də sevir <gülüyor> Və hüqəbbü iləhim müminil taif və güclü mümin, zəif müminlə Allah subhanətə Allah'ı daha sevimlidir Və <gülüyor> həyyyyun yuhibbu əhləl həyə Və Allah subhanətə Allah həyalıdır və həyə əhlin sevir Və cəmilun yuhibbu əhləl cəməl Və Allah subhəntələ gözəldi və gözəlləri sevir Və vitrun yuhibbu əhləl vitir Və Allah subhəntələ tektib bitirdi və vitir əhlini sevir Və ləv ləm yəkun fiddunub və ləməasə illə ənnəhə tujibülü sahibə dıddə həzi sıfət Əgə günahların və Allah subhəntələ asiciliyin heç bir zərəli olmasaydı, olmasaydı ancaq və ancaq insanı bu gözəl sıfətlərdən məhrum eləməyə olsaydı bu insana <coughs> Qınanmaq olaraq yetərdir. Və ümumiyyətlə, şəx burada deyir ki, فَإِنَّ الْحَاتْرَتَ تَنْغَلِبُوا وَاسْفَسَتَنْ Deyir, düşüncələr, bilən incə fikir verin, çox incə məsələdir, deyir, vəsvesələlər çevrilir. وَالُوَاسْفَسَتُوا تَصِيرُوا اِرَادَ اتَنْ Və vəsvesələr də davam elədiyicə deyil, insanda o vəsvesə bir iradə yaradır iradə də deyir insan fəl iradəti taqva fa tusir və iradə də getdikcə çevril insanda bir əzimət halına gəlir insan əzm edir artıq hər hansı bir günah etməyə summatasiru fe'lan o irad şey, əzimət də artıq bir hərəkətə feylə çevrilir summatasiru sifetan lazimatan və hi'atan sabitatan rasixa və getdikcə insanda bu feyl əzimətdən əmələ bu feyl insanda güclü bir sifətə çevrilir. O, insanın əxlağına çevrilir. Yəni, şeyh bu qaydanı gətirməklə <coughs> misal nədir? Deyir, yəni, dəmiri üstü-üstü Nə qədər ki, əgər səndə elə bir, elə bir ki, düşüncələr varsa, insanda o qeyrətsizliyə aparan, düşüncələr varsa, onu qabağın indidən yavaş-yavaş almaq lazımdır. Və <coughs> vəsvəsələrinin Elə bir ki, iradəyə çevrilməsi çoxunun ən böyük səbəbi, görürsən ki, məsələn, iki dənə cahildir, ikisinə də eyni vəs-vəsə gəlir, amma biri görürsən tamam əxlaqa sahib olur, o obrisi tamam başqa əxlaqa sahib olur. Yəni, şeytan bunların ikisini də aldatmaq üçün eyni yoldan istifadə edir. Amma niyə görə, məsələn, onun elə bir ki, vəs düşüncələri vəs-vəsəyə Yəni, düşüncələrin vəs-vəsəyə çevrilməsində arada böyük mühüm bir məsələ var. O da boş vaxt. Kimdə şeytan boş vaxt taparsa, aydındır, və bu sepoçka, bu zəncir vari gediş onda devam edir. Yox, kimdə məsələn boş vaxt olmazsa, o, yəni, çox vaxt şeytan görsən ki, müvəffəq ola bilmir. Ona görə, müsəlman çalışmalıdır ki, heç vaxt boş durmasın. Aydındır, ona görə, Məşhur bir ədiblərin sözü var Yəni, ümumi söz deyil yəni, Ümumi hər yerdə yəni, Yararlı söz deyil Amma bəzi yerlərdə <coughs> Çox xikmətli sözü Deyil, deyil boş daşmaqdansa Get düşməninə daş daş Aydın qardaşlar Yəni, özü boş durmaq İnsan ümumiyyətlə həyatda boş yoxdur Ya Allah subhata ilə ibadət edəcəksən Ya şeytana ibadət edəcəksən Yəni, boş durmaq özü Elə bir ki, şeytanın insana qarşı qaflarına yol açmaqdır. Yaxşı. Və ləməxsuda ənnəhə kulləmə iştəddəd müləbəsətə lizzunuq axrəcət mülqəlbil qeyra alə nəfsi və əhlihi və ümumun nəs və şəx deyir, burada əsas məqsəd, mənə demək istədiyim odur ki, günahlar çoxaldıqca insanın qəlbindən özünə qarşı, ailəsinə qarşı və ümumi insanlara qarşı insan elə bir ki, qeyrət götürülür, qıskancıda qalxır vaqət təzəfə vurur fil qəlbi ciddən hətta la yestəqbeh bəadən zəlikə qəbişdi və bu hisslər insanın qəlbində getdikcə zəifləyir zəifləyir artıq insan o eləmi şey pis şeyi pis olaraq görə bilmir məsələn sən elham və bəşirətə açıqdısan qardaş bu pisdir adi burda nə var ki cəmaətdir elhamcə gəcsində belədir azadlıqdır qoy yəni başa düşə bilmirəm nə qədər başa salmaq istəsən o insanlar başa düşə bilmir Və idə və sələ ilə həd, fəqəddəxələk fibə fə bil hələk Və insan da deyir, əgər deyir, bura çatarsa yəni belə bir həddə çətarsa, artıq o insan elə bir ki, hələk qapısından ilk addımın atmış olur. Və kəthirun min həulə la yəqtəsir alə Adəmin istiqbəh Və deyir, belə insanlar ki, bu hələk qapısından içəri addım atan insanlar, çoxları günahları pis görməməklə kifayətdənmir. Hətta deyir, onların bəziləri, Bu günahları gözəlləşdirir və bəziləri onları reklam edir və bəziləri insanları o günaha düşmək üçün şərait yaratır və insanlara o günaha düşmələri üçün, o günahı insanlar üçün asanlaşdırır. Və ləhədə deyir, kənət deyyüsü aqvadı xalq illə, və ona görə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləm deyir ki, deyyüs deyir, cənnətə girməz. Ə, əl cənnəti haram Əl, -əl deyyus Allah s.ə. cənnəti deyyusə haram edir. Ona görə deyyus Allah s.ə. yaratıqlarının içində ən xəbisidir. Ən xəbisidir. Və hədə yudəlləku alə ən asılı dinin qeyra və bu əsas ona gətirib çıxardır ki, dinin əsli dinin kökü, daha doğrusu köklərindən biridir, qeyrətdir və qeyrəti olmayanın dini yoxdur. Fəl qeyrəti tuxyil qalib Fətəh yələhül cəvari və qeyrət insanın qəlbindirilir, qəlb dədiriləndə əzalar da dirilir və əzalar da dirilərsə, artıq insan istər gözlə, istər əlilə, istər dinlə, istər beynilə o pis fikirləri insan özündən uzaklaşdırmağa çalışır O adəmin qeyrəti, tumitil qalb və qeyrətsizlik də, qeyrətin olmaması da deyir məminim qəlbin deyir, öldürür deyir ümumiyyətlə, şəx gətirir ki, qeyrət məsələs məsələsinin sonunda qeyrətin deyir, insan Məsələ, qeyrəti fil qalbi, kəməsəliliyi, quvvəti, ləsitət, fəal, marad və duqavi muhud. Və <coughs> qeyrətin deyil qəlbdəki misalı insanın bədəninin elə bir ki, ummitiyyətinə bənzəyir. Əgər o nə qədər, olsa, nə qədər gücdə olsa, o qədər insan xəstəliklərə düşər olmayacaq, xəstəliklərə uzaq düşəcək. İnsan o mövzuda nə qədər zəif olsa, artıq insan elə ki, özünə fitnə fəsad qapısını açmış sayılır. Ona görə insan, xüsusən, bu məsələlərə fikir verməlidir. Sonra gəlir, وَمِنْ اُقُوبَتْهَا زِحَابُ الْحَيَاِ اللَّذِي هُوَ مَعْدَةُ الْحَيَاةِ الْقَالِ Və, zəhəb, və şeyx getirir ki, burada günahların acı aqibətindəndir ki, günahlar insandan həyanı eniyir. Günahlar insandan həyanı aparır. Şurada inşallah qalsın gələn dərçində. Əsallallahu aleyhi və səlləm alə nəbiyyini Muhammed və alə alihi və səhbiyyə və sallam.